Знову зустрів двох. Один без шапки, кучерявий, світлорусий, схожий на німця, очі голубі. Другий брюнет, високий, обличчя сердите, з обвислою губою. Я пригостив їх своїм тютюном. Першому здалося смішно, як я їм показував дорогу. Ви називаєте мене геркомендант Гаволовом. Для мене це образливо. Але я служитиму вам вірно, бо боюсь і тому ненавиджу більшовиків. Як ви й вимагаєте, повідомлятиму через кожні 10 днів про обстановку в лісі. Якщо знайду місце табору парашутистів, сповіщу негайно письмово і телефоном. 20 червня. Геркомендант. Поки що не довелось зустріти ні естонці. Ні його брюнета-напарника, Ні схожого на німця кучерявого, Ні четвертого задвислою губою. Відданий вам. 29 червня. Штаб армії групи Норд, Командуючи охоронними військами, Генералу Боту. Змушені звернутися до вас З прикрим повідомленням. На Ризькому шосе в останні дні червня зникли два телефоністи з 212-ї, солдат з 215-ї, лейтенант 126-ї дивізії, які передислокувалися в район Даугавпілса, де російські фронти почали велику наступальну операцію. Солдати, які щезають з військових частин, не диво на війні. Однак поява згаданих частин трьох дивізій під Даугалпіусом не виявилась несподіванкою для військ генерала Баграмяна. Є ще факти, з яких видно, що російські агентурні групи на захід від лінії «Пантера», «Рейтер» і оборонних рубежів синього, зеленого і коричневого діють активно. Вживайте терміново заходів. Командуючий групою «Норд» «Фельдмаршал» «Модель» 30 червня Геркомендант Запідозрених мною не зустрів, хоча бачу їх і у бо боюся 10 липня Геркомендант Нічого втішного для вас повістити не можу Якщо вони десь і є поблизу, то надто обережні Говорив з пастухом, той бачив, але ще в травні на просіці вдвох. Один брюнет з пронизливими очима і ямочкою на підборідді, другий – низенький, очі швидкі, старший за брюнета. Пастух запевняє, що це німці. А я гадаю, що дияволи небесні, і що їх не чотири, а більше. 20 липня Геркомендант, нічого нового по виявленню небесних дияволів. Ваш вірний. 30 липня. Геркомендант, дияволи, мов, крізь землю провалились. Бог милостивий і, може, вигнав їх з мого лісу, але вони були. Я знайшов один батистовий парашут і великий мішок з речами. Надсилаю вам. 10 серпня. Геркомандант. парашути мішок вантажів небесних дияволів ми знайшли, а їх самих нема. Мабуть, живуть обережно або пішли в інші ліси. Я не помічав їхнього вогнища, хоча у лісі моєму зустрічав десятки вогнищ. Ось уже кілька тижнів до лісу прийшли сотні сімей, цілими хуторами селяни, чиновники, приїжджі з риги, що жили по селах. У ліс вигнано тисячі корів, овець. Схоже на те, що люди ждуть приходу більшовиків. Мені від цього стає страшно. Геркомендант, ви мене лаєте, називаєте гаволовом. А що вдію я? Слабий чоловік, напружую пам'ять, щоб описати отих тих підозрілих. Естонець, білявий, на обличчя вродливий, років двадцяти. Такий же молодий і його напарник брюнет. Волосся беззалисим,